Beta, beta. We are prodigy. Slušateljice i slušatelji, dobrodošli u novu emisiju o kulturi mladih spika. Danas predstavljamo osmo izdanje festivala nezavisnih kulture na poreni grad koji se od 14. do 22. lipnja održava na više lokacija u gradu Karlovcu. U emisiji donosimo razgovore s nekoliko izvođača na festivalu koji će nam predstaviti što rade na festivalu. Prva gošća nam je Tamara Lazarević koja na nepokorenom gradu sudjeluje s instalacijom Silence. Bog Tamara. Pozdrav svim slušateljima Radio Karlovca. Ja sam Tamara. Sudjelujem na nepokorenom gradu sa instalacijom Silence. Prvi puta sam u Karlovcu. Evo za početak, možeš li našim slušateljima objasniti čime se baviš? Odrastam na otoku koji u stvari kroz djetinstvo, odnosno kroz samu arhitekturu, otoka, ambijent, prirodu i povijest zapravo definira današnji oblik mog ostvarivanja kroz arhitekturu i umjetnost. Sve počelo nekako tijekom studija arhitekture u Sarajevu gdje sam kao član asocijacije studenata arhitekture sudjelovala u nizu događanja, izložbi i instalacija u kontekstu održivog prostora, zapravo održivog razvoja javnog prostora i urbanizma. 2008 godine u Sarajevu započinje manifestacija koja se zove Danije arhitekture i koja je koja u sebi sadrži niz debata i predavanja. Ne, ne može, ne može. Da su slobodno Otkuda crpiš ideje za svoj rad? Pa, ideje za rad dolaze iz, najčešće iz, iz prirode. Koristim prirodne materijale i sve, smeće, odnosno materijal koji se može naći po otoku, po plažama. Školjke, sinjali, štapovi, razno drveće. A, kako živjeti na Cresu? Svaki je otok svijet za sebe i svatko ko živi na otoku to znam. Na otoku je nekako najbitnije kako u gradu ispuniti. Zapravo je suprotnost je grad i otok, zbog toga zapravo dvosekli maj. <laughs> sve ono što što grad ne nudi, daje ti otok, a sve ono što što ti daje otok ne nudi ti grad. Zato sami sa ovom instalacijom upravo pokušala donijeti u karlovac ono što, što me inspirira i što me inspirira na otoku, a voljela bi prenijeti grad, to je nekakav smira, i mirnoća, izolacija. Ti trenuci koje teško po, postižemo u gradu jer smo zatrpani bukom. Zvukovima, automobilima, semaforima, gužvom, nedostatkom vremena. Sve to nudi o život na otoku. A s druge strane, postoji nedostatak sadržaja koji bi nudili određenu interakciju sa ljudima koji nisu sa, sa otoka. Kako ti radite na nepokorenom gradu? Meni je zaista drago da sam uspjela doći na nepokoreni u gradu Karlovac. Od samog početka prisustujem svim događanjima i radionicama. i Ono što, što me najviše veseli je upoznavanje novih vještinja i interakcija sa ljudima, bivanje u prirodi, druženje, naravno. Evo, hvala Tamara. Hvala vama na pozivu i pozdrav svim slušateljima Radio Karlova. Ovo je bila Tamara Lazarević, sada prelazimo na kratak glazbeni blok. The smell is not the same Green air What Sljedeći sugovornik je Gabriela Ivanov, voditeljica radionice Kad trema stisne PowerPoint Pašava. Evo, možete li nam objasniti nešto više o vašoj radionici u nepokorodnom gradu? Da, radionica Kad trema stisne Pavropnic Pašava je jedna od... Jedna radionica iz ciklusa kojima se bavimo uh, prezentacijskim vještinama. Znači, ovo je prva radionica um, koja se događa u Karlovcu, imamo sljedeći koja se događa u Čakovcu, Zadru i Zagrebu. Svaka se bavi određenom, određenom tematikom, određenim načinima prezentacije. Ovdje radimo preze učimo ljude kako bolje prezentirati svoje projekte, svoje ideje, uz pomoć PowerPointa. U nekim sljedećima ćemo raditi uz pomoć videa, uz pomoć društvenih mreža itd. E, odkuda ideja za samu radionicu i za vašada? Ja sam koordinatorica prostora rodne i medijske kulture KAZONA, udruge čija je glavna, glavni program platforma Vox Femine, znači festival kreativnih rodnih praksi koji se događa svake jeseni u Zagrebu i portala Vox Femine.net znači mi se bavimo u principu osnaživanjem žena i rodno pojedinaca da što bolje žive od svog rada bilo to umjetnici, bilo to aktivisti bilo to, bilo to poduzetnice tako da je ovo jedan od načina na koji ispunjavamo svoju misiju. Jeste li zadovoljni odazivom i radu na radionicama i suradnji sa ostalim sudionicima na pokoranog grada? Mi s domaćima već surađujemo neko vrijeme, znamo se dosta dugo Tako da je ovo bila iz, o, super prilika Da sad nakon par godina opet dođemo u Karlovac a, Radionica a, Nije bilo dovoljno Nije bilo očekivano ljudi na njoj Ali je bilo dovoljno da ono, Obradimo stvari koje su tim ljudima potrebne Tako da smo imali malo više individualni pristup Mislim da će doći oko desetak ljudi Toliko je bila predviđana, ima nas četvaro u Koji, koji pohađaju radionicu Ali mislim da, je, da sa svim kvalitetom drađujemo Onda stvari koje smo planirali što planirate u budućnosti sljedeći rad, sljedeća radionica? Pa imamo u Čakovcu 12. i 13. gdje ćemo raditi isto prezentacijske vještine uz pomoću videa, onda u Zadru i u Zagrebu na jesen, a pripremamo trenutno sedmi Vox Vemine festival koji će se držati u Zagrebu sredinom 11. mjeseca, tako da pripremamo još neke nove projekte, pišemo ih tako da imamo puno posla moram priznati sad ove godine. Hvala na razgovoru i puno sreće u danjem radu. Hvala vama. Let's put another day lead to come back! Let's put another day lead to come back! vas da festival nezavisne kulture nepokorenih rad kraje i dalje. Festivalske aktivnosti nastavljaju... A daj, daj, daj, uspidi se. Počećemo vas da festival nezavisne kulture Nepokoreni grad traje i dalje. Festivalske aktivnosti nastavljaju se do 22.6. kada festival završava glazbenim programom Samo ljuto na maloj sceni Hrvatskog doma. Nepokoreni grad započeo je u petak 14.6. otvaranjem izložbe fotografija u Centru za mlade na Gazi, dok su se soul, blues i jazz čuli gradskim ulicama na klavirskom koncertu Sanja Agate Bišan. Mnogi od vas vjerojatno su posjetili handmade izložbu održanu u subotu na šetelištu doktora Franje Tudžmana. Istovremeno, postavljena je instalacija Zid ima ima svrhu umjetnika ranka uh, Ajdinovića. Držana je radionica slikanja na Otvorenom, čiji je voditelj bio Miroslav Lončarević, a svoju kreativnost mogli ste izraziti i pletenjem košarica od špage, čiji je voditelj bio Dražen Jerković. Mogli ste posjetiti sam rabljenih knjiga i stripovan, a nakon toga sratiti u kafe Bar Moc na predstavu Kudi Kamo, koju je organizirao teatr Go Go Writers iz Pule. Nedjelja je imala manje događanje od subote, a ljubitelji ekologije došli su na svoje predstavom Vodni rat, autora Damira Bartola Indoša i Tanje Vrvilo. U ponedjeljak je započela radionica u Centru za mlade na Gazi kad trema stisne PowerPoint spašava. Oko 21 sat mogli ste uživati u projekciji filmova k kod spomenika Žrtvama fašizma. Nepokoreni grad traje do subote, a evo kratkog pregleda što još možemo očekivati na festivalu. Ovim putem obavještavamo vas da je večerašnja projekcija kratkih filmova Nepokoreni grad 23. na šetalištu doktora Franje Tuđmana pomaknuta u 22 sata, pa nakon emisije lagano stignete pogledati izbor filmova pristiglih na poziv za sudjelovanje na festivalu. Autori svaki na svoj način tematiziraju život u gradu. 19.6. u 11 sati na maloj sceni Hrvatskog doma počinje predavanje i radionica Potencijali, akteri i potrebe artikuliranje kroz kartiranje čiji je voditelj Antun Sevšek. U 19 sati u Gradskoj knjižnici Ivan Goran Kovačić počinje predstavljanje knjige i debata Grad postkapitalizma a gost je Emil Jurca 21 sat na šetalištu doktora Franje Tuđmana kod spomenika Žrtvama fašizma će biti održana projekcija filma Ekoterorista u suradnji sa grupom Ekopan. U četvrtak 26. u 19. sati gradska knjižnica Ivan Goran Kovačić javnu tribinu Futurologija, javni prostor kao utopija, čiji će gost biti Anita Lunić. U 21. sat otvaranje instalacije Silence uz projekciju eksperimentalnog filma Igora Neuhauslera, Spectros. Autorica je Lazareviš Tamara. U petak 21.6. u sati u Centru za mlade na Gazi održat će se radionica recikliranja odjeće u modne dodatke Style Must Die. Svi kreativci su pozvani. U petak 21.6. u sati u Centru za mlade na Gazi održat će se radionica recikliranja odjeće u modne dodatke Style Must Die. U 22 sata u Hrvatskom domu na maloj sceni počinje večeri industrijske tehn elektronike Tehnokracija 003, Ontal Live, Lag Novi Sad, Dots Karlovac i Visual Codine. Polako se približavamo zadnjem danu festivala, suboti. U subotu 22.6. na šetalištu doktora Franje Tužmana u 10 sati počinje radionica crtanja i slikanja na otvorenom, čiji je voditelj Milosa Lončarević. Nepokoreni grad završava žestokom svirkom samo ljuto u prostorijama Hrvatskog doma u 21 sat, a zabavljaće vas. Vardakin iz Vukovara, koji sviraju Old School Hardcore, Spartan iz Slavonskog broda, koji sviraju Rapcore, jehači vatrenih riffova iz Pakla, iz Karlovca, koji sviraju Brzi Rock'n'Roll, Declaration iz Zagreba, koji sviraju Hardcore, Hazarder, koji sviraju Stoner, Ja sam Barbara Ravbar, a vi ste slušali emisiju o kulturi mladih Speak Up. Emisija je nastala u produkciji udruge za kreativni razvoj domaći, a realizira se u okviru projekta Mladi aktivizam mediji uz potporu Ministarstva socijalne politike i mladih. Osim na valovima Hrvatskog radija Karlovac, možete nas pronaći i na internetu na stranicama karlovacmediaaktivist.wordpress.com i planetmagazin.net. Želim vam ugodan ostatak večeri. Do slušanja!